Bebidazoako kirola Antxeta irratian broken, Kiroletik zaioa ETA LEON ENTZULE, ONGIETORRI ANTZETA IRRATIAREN UINETARA, LAROGAITA BEERATZI laro PUNTU ZASPI, LAROGAITA AMAR PUNTU BOST IRRATI FREKUENTZIETARA, EDO ANTZETA MEDIA PUNTU INFO WEB GUNERA. IRAIAREN EMERETZIA DAGAUR, SEIAKETA SEI MINOTUETA ENTZUNDUZEN BEZALA, Giroletik saioari ekingo diogu, Jarraian Bbirairasoako kirolaren berri jaso izango duzu hemendik aurrera os tiraralero arratsaldeko seiak eta bost inguru gorrera. Eta gaur denboraldiari hasiera emateko arraunarekin ekingo diogu, gaurko saioari eta beraz esan bezala kiroletik saioren hirugarren denboraldiari. Jarraitu arrauna Hata la yare engañan balea O jugaras Uda bere amaierara iristen ari da, eta horrekin batera noski arraun denboraldia ere bukatzera da. Ba. Joan denik handean, kontsako bigarren jardunaldia. Jokatu zuden ondarribia arraun elkarteak, urdai ibaik abantalla handia zeukan, eta bermeotarrek zuten bandera, guztira amasei segundoko abantallarekin. Ondarribia bigarren izan zen, kaukukai guri aurrea hartua. Well, I, I so Eta bandera irabazi ez zuten harren egindako lanarekin konforme gelditu ziren Ama Guadalupekoa ontziko arraunlariak. Julen Castrillón, anke gorekin hitz egin dugu Antxeta Irratian. Julen Castrillón. Eh bai, bueno, gu nezteau gaukera gutxu Joan gainen gogo handiakin eta benetan Uste genuen, algen ura irabazioaren Gauza da, urde behi gerakutsi duela, ba, beste maila batean dagola, eta migarren jarduen aldian ere pues, erra, errax edo garbi irazizuten orduan. Ba, Iso lehenak emantuera ditagu oso konten gatu ginen gurrenak. Eta kontxako estropa katzean utzita, San Miguel azken asteburua izango du, Oraingoan Hondarribiak. Bermeon eta Portugaleten izango dira estropadak, bihar eta etzi urrenez urren. Hondarribiak urren. 8.4-an dauka doka Oriorekiko eta ia pentsa ez dina da. La Caixa koroak Hondarribiko bidea ez hartzea. Eskura dauka ama Amagalupekoak bere bigarren liga. Julen Castrillonek azaldu du liga irabaztea etzela taldearen hasierako helburua beintzat hala ere argi dauka zer den astebur egin beharrekoa. Julen Castrillon Asiera bat janetzen ez burua Liga irabaztean. Bueno, Bait esaten dugu hasi ginen udara ba, pon, bon, ikusiko dugun laguazen, estropada eztropada eta ginen ja abuztura leren gobi postutan hori egin hor burrukan eta ondarribiko aste buruan ja jarrizitze egun oso alde Liga. Horregun sortzi puntuko ventaja honekin esindugu faiatu eta ez badugu faiatzen, ba, segura nik igandian ekarriko dugu korona ondari bera. Bi estropadak galditzen dira, Bermeokoa eta Korti Ingles portugaleten, e, nolako estropadak dira, ezagutzen dituzu eta zespero duzu bietatik? Bueno, e, Bermeokoa polita estropada estropa da, han emaitza osoenak izan dintu gazkinak urteetan, eta zain dago da Olatua ez dela proa tik sartzen, baizik eta al, kostauzko latua dela eta nahiko estropada polita dela ikusteko. Arraun egiteko pixka bat guretzako zailagoa, baino nik uste gure arraunketari ondo egokitzen saiona. Beraz nahiko motibatuta haude berme horako. Eta berme estropada hona egiten bat dugu, ba, Eta Orion aurretik geratzen bagara, matematikoki e, liga irebazitea zukiko nuke. Beraz, Elburua izango ditzake, Bermeon Orion aurretik geratzea. Eta gero igandean Portugaleten ba ez inolako e, kanporaketari kemateaz, eta zen kanporatzen bagaituzte bai ordun bai galduko gero liga. Baina igandean nahizta asken ageratu larunbatean hori irabazita irabazik benukari. Orduan garantzitsuna da larunbatean ondo ditu. Bona, dagoeneko bete du zuen, nahikoa bandera baina polita izango litzateke ba, kolona ez beste bandera batek arte da, igandean. Bai, ba, e, hori izan dizut, gure helburua, bueno, gaudet larunbatare begira gehien bat. Badakigu berneon gure, Azken egurtetan oso estropa daunak ditugula eta gure harrauniketari ondo egiten zailola beraz, jongo grap, larun bateko bandera horren bila eta bandera hori lortuta jala aseguratuko genukea liga beraz, elburua hori izango ditzake eta igandean albada beste bat, beste bat. <laughs> Eta zein izan da e, ba, sekretua, zergatik e, nola lortu duzu e, erregulartasun hori, ja aste bururo ba, bandera batekarri, bestela bigarren edo hirugarren nola lortu duzu e, hori? Ha, hori sekretua dago neguko onlarean gehiagetan bat, eta gure prestatze fizikoa, aion marinek jartzen dizkigun entrenamintuak, aurten ba, izan dira oso gogorrak neguan, baina gero entramentuko gorroiek, pues, ekartzen dute bere emaitza udaran. Eta lehen gurtean e, planifikazioa izan zen kontxare begira, eta ondo atera zen, baina urten e, planifikazioa izan da gehiago, liga guztian zehar, pues, bat emateko. batean dugu Eukidugu ere bai, sei aldaketa egiteko aukera genula, eta azte bururo, pues, genuen jende beharria esartzeko. Beraz, jendea ez da, enbeste nekatu, eta hau guztian zehar mantendu dugu, maila hon bat, eta hor du, lortu dugu, ba, ligako irregularrenak izatea. Joan den, urtean kontsaira baztea izugarria izan zen, baina urtean, ligaira bazteak ere, ba, meritu ahondi ba da ez da, ez agian ez da, izen hori, Baina merito bai daukala, ba udosoan zer erregularra izatea, honena izateak eta liga ira besteak, eta. Bai. Ani pertsonalki güe jo na liga bat ira besteak kontza ira besteak baino ematen dizun sentsazioagatik, seta, osea, demostratzen da ekipo hau izan dela onena, bueno, de erregularrena hiru jabetan ze harres bakarrik bi aste Orduan E, Kontxaira basteak tenzaitu asko eta ezaten da oso momentu polita, baina e, Liga Batira basteko seguranik nortu dituzu dudantzea emaitzadona asko, bete tenzaitu lan gaio Liga Aira basteak. Zain, kontxa da bi asteburuko gauza eta Liga Aira bastea da bus, amarra, o, amaika asteburuko gauza. Eta nire ustez ekipo batean bukatzen duzu, zentxasi dobe hakin, diga irabazita, kontxe irabazita baina, agian. Josemi Elduaien, ondarri Elkarteko presidenteak berak ere, uste du oso azte buru txarra izan behar duela traeneroak, ama guadalupekoak, san migeliga ez zirabazteko. Josemi Elduaien. Ba, bai, bain, ja horren urbildaukagu, ja, Bizkat urbildauk ja, ja bukatzeko goguakin edo, es, bueno, ondo bukatzeko goguakin esango nuke ez, es. Ja, horren gertu ikusita liga hori erabasteko aukera ba pena izango sen pena izango zen, azkenak momentuan ba por horrek ba, alde eitia, ja, es. Nik ustez normaltasun baten barruan joaten baliada dena, ba berez, ja ventaja nahiko naiko polita do bi estropada tan 8 punto remontatzia, ja, es derraxa, Baina jokatu arte ez eta bueno, ba, azte honetan ere berriro oso ondo prestatu barko ditu bi estropadak eta hurrengo larun batean gandian berriro ba leihara atera atopea Denbora aldea bikaina izan da, noski ondarribia raunelkarteren zat, San Migueliga esan bezala eskura dauka, eta sei bandera irabazitu gainera orain arte. Arrobiko laugazte ere igo ditu lehen taldera, eta lehen paladak eman dituzte laurek, ama goadalupekoa Julen Julenkazterioneko geita laurte besterik ez ditu, baina betera noen taldean, sartzen asia dagoeneko. Da gazteen egokitzeaz, eta horbar ondarribia raunelkartearen filosofiaz ere, itzegin digu, Julen Kastrillon. Zu horrein dikere gaztea zara, baina bueno, sartzen zara pixkanaka betera noen taldean. Eta horrein jende gaztea horrein ere sartu da, joan urtean ere bai. Eta hori da ba, bueno, etorkizunerako giltza ezta, bidea. Bai, horrein betaletikan lau gazte ego dira. Eta maila oso hona ematen. Ia denek banderea irebazi dute be, bai Eta horrek esan nahi du Be taldean egiten den lan hausona dela Espero dut urtean ere beste pare bat igotzea Eta horrela urtero Saia da igotzea jendea ataldera baino Beti kluba saiatzen etzen da gazteia aukera ematen Zer ez bai aukera ematen jendea desmotivatzen da e... Goa galtzen dut eta azkenean utzi egiten dute eta ola ikusten badute aurten lau lau gasteigo direla. Pues bestia ikusiko dute aukera igotzeko eta nik uste hurrengurterako beste pare bat edo egon daitezke laia igotzeko moduan. Eta koste egiten da epaus hori ematea Betrainerutik lehenengora edo dagoeneko barrenatutakoaz daukazue e era ba elubosoan edo nola nola da. Bai, saiatzen gara betran niruak, e, atran niruan arraunketa berdina era matea. Orduan gero saltoa egitean ez sumatzeko enbestean daketa, ez? Niokeien bat, e, saltoa sumaten da fizikoki prestat, prestaketan edo fizikoki ematen denean. Baude pertsona batzuk, ba, bi urtetan e, lortu esaketela e, maia hortar eristea, baina badaude beste batzuk... E, zei, bost urte eta behar izan dituztelea. Horrek egin zizena da, pazientzia dela, zetik an... ikusten duzu agian zure lagun bat, ba bi urte eta dela atrainenura, baina horrek eztu ezan nahi zu emendik bi urtera zintzaren ekiko, hasen dut pazientzia okibar da, eta agian or, batzuk bi urte, beste bost, baina azkenean nigoztetan dena garrila gai atrainenan egiteko hauzea batzuk behar denbora gehiago, beste gutxugo, eta hola. Onda bezala, gaztetatik elkartean arraunean pentsatzen dut arro egon gozarela, ba, belaunan dionen parte izateaz, ezta da, kontsat, irogaziduzu eliga ere eskura, e, irogazteko zorien, eta pozarria ale horretatik, ez? Jo, bai, bai, no, bueno, ziklo hau edo, azitzen noen dela irurte, bimila hamaikean, izan ziren bimila hamarretik Baja, asko, sei baja nahiko garrantzitsuak eta jendeak ezun espero emaitza honi Hondarribiatik. Orduan gugu gasteak egon ginena trainerura eta jendeak ezun asko konfiatzen baino erakutsi genun ba, ondo entrenatuta lortu zitezi zit, genitzak era emaitzak eta horrengururte hortan hiru bandera hasi genitun, horrenguruetan beste sei bandera Gero kontxa, eta urtean liga, eta horrak esan nahi du, ba, le, o sa, etxeko jendeakin ere egin daitekela lan ona, eta etxeko jendean konfiatu behar dela. Ez dela beti fitxaketetan iberibiar, eta nik uste dut ondarribean dagon eredua dela jarraitzeko eredua. Eta arrauna utzi baino lehen, gogoratu, beraz, bihar bermeoko bandera egongo dela jokoan arratsaleko seiter dietan eta igandean berriz elkorte ingles bandera kitxiko duela liga amabiter dietan portugaleten hondarri liga irabazten baldin badu igandean harrera egingo diete herrian arraunlariei <totipasen> futbola Hiroletic Sayohan. an Liko bigarren partida jokatuko dute Marinoko neskek igandean, lehenengoa etxean gainera. Logroño hartuko dute amabietan landetxa nugalalde venta bentasen. Gogoratu emakumeen bigarren mailara igotzela mariino joan den denboraldian urte zaile izango da beraz aurtengoan nekenentzat eta maila mantentzeko gogotik lan egin beharko dutela. Lehen jardunaldian bi eta gutxi galdu zuten Marinoko neskek ohiartzuen kontra, Lecunen, eta esan bezala, igandean amabietan, logroño hartuko dute landetxan. Real Unioni dago kionez berriz, ligako bosgarren. Jardunaldiko partida izango du igandean, seietan Toledon. Salto del caballo estadioan aurrekoan. Denbora aldiko, lehen garaipena lortu zuten txuribeltzek. Bi eta bat zuten Guadalajararen kontra ezta deun galen. Marka gaioan atzetik hasi zen harren, buelta ematea lortu zen unionek bigarren zatian. Galanen eta azkoitiren golei esker. duka eran goala estu hartu zituen irundarrak eta ederki sufritu behar izan zuten emaitzari eusteko garaipenarekin ala ere lasaitua hartu zuen Real Unionek. 3 puntuak beharrezkoak zirela aipatu du Iñaki Urkizu atzelariak. Iñaki Urkizu. Beharrezkoa zen maganekin gaina urkari zaila izango zala baina beharrezko ginen hiru puntu, hasi da eskaisa gaman dio mezi nik uste gehioa puntu gehioa mezi ginen ez da ulortu eta azkenen hiru puntu egin pixka, lasaita esan pixkaat, nahiko irregularra izan da ez, batzutan itxura hona eman duzu, Hueskan edo hemen bertan, kontra edo larun bateko partia, baina e, zubietan adibidez partia txarrekin zen duten eta irregularra izan da ez, horakorren? Bai, nik uste konfiantza faltagatik eta zubietan atzea gehiatea ginela eta horregatik ba Nastiz ondo du zuten, da, asko sufritu genon, korri asko eta bale gutxioki genon da. Baino bai, ikusten da equipo hauek la kalia de atajo katzeko eta ber bat za mejoratzen eta iraditzen astean. Go asko jaso ditu zu 8, gainerako eh ba bale geldituan estrategiko jokaldietan ezakito kezkatzen zaituen ba atzelari bezala, ez? Bai, bueno, asken partiko za batzuk die, baina bueno. Hire eh, lanen aztelako lanen mejoratzen jungoa eta nik usta ia mejoratzen aztekanean bat ia atzea zen duguki eta aurren gola sartuko hasi e, puntuak etarroko hilela. Zei itxura hartzen dira taldeari, e, izenak baditu ez, e, ba, igarren baian ondo ibiltzeko modukoak, baina taldea osatu behar da eta lortu behar da maiarik onena ematea ez? Bai, bai ditu, so, taldeak idona dozke Hei, garbi dau izenez, da ikusten dakadako. zelaian ere, baina pixkat, elkarrezagutzen da jute garen, da ekipo egiten azten daren ikusten puntuk lortuk egitebola. Udan iritsi berria zara, irunera, ez dakit zerkera zaitu, e, erraunionera, ez da galera? Gehien bat euskalduan jendeak egak, ni euskalduan nahiz, da mengo giro osona nahi ikusi eta bai, da oso gustora, oso gustora meni eta este buruari begira Toledoan daukaze partida irtera zaila hau ere baina bai jarripena no baten diozuen ez e, joan da astekoari ba du dudiga oso irtera zaila da Toledo talde ona lehen urtean hor goran ibilizan aurtena segunare hor ibilikoa baina aurreko asten bezala Guadalajara ira zi da aukera berdin berdina dauzkao nere ira asteko 1 baten ondoren 4 punto bildu ditu zue gutzi dira eh? Ba, ni gustea euskani galtzea ez genun merezi galdu ingenun se kontra contra irausta mezikenula utet berdin ingenun bueno zuietan ezkeno merezi ta hoengoa irazi ba ni bueno merezi gabe igual lortuko ditu puntok ta aurrera seguir da Gianne beraz, seietan jokatuko du Real Unionek Toledon, eta Churi beltzen aktualitatea utzi aurretik. Aipatu federazio kopako lehen kanporaketa ondo bideratu zutela asteazkenean. Utx eta iru irabazi zuten hirundarrek Valmasedan. Itzuliko partida datorren asteazkenean izango da. Edoien gala. Horezko erregionalean puntu bakarra ere ez dute bildu oraindik eskualdeko taldek lehen jardunaldian noski. Hondarribia ribiak irugol jaso zituen larun batean ondartzan. Lazarte horiako oztadarren kontra. Gorka abrit txuribeltzak gainera txuribeltz oiak noski sartu zituen lehenengo bigolak ordu erdia bete baino lehen. Kolloaran buru entran atzaile irundararen lehen partia izan zen. Onda ribia, futbol elkartearen ahulkian eta bigarren jardunaldian asteburu honetan. Zolosari egingo dio bisita hondarri bihar arratsaleko bostetan. Javi Garmen diaren Real Union Beckere porrota jasotzen larun batean, hondarroan atxeen aldira arte, usnakoa mantendu zuten irundarrek, baina bigarren zatian gol jaso zituzten denak estrategiako jokaldietan gainera. Larun batean ordizia hartuko du filialak galen iruter dietan. Esku baloian joan den asteko masaileko hori vuelta ematen ale egin dukoa, birasoa irun bigarren jardunaldian. Baia oli Huerta del Rey pabilloan ariko dira irundarrak bihar arratsaleko 8 Gogoratu udako korabera guztien ondoren, Orezko B mailan ari dela azkenean birasoa irun. Hala ere, aso baligarrigotzea elburu duen taldea biltu du birasoak. Garaiera, pisuak, ampoko jaurtik eta aurreko urteetan falta zuen guztia dauka boleak bere esanetara, baina atzerritarrak dira fitxatutako jokalarietako asko, gainontzekoak ere iritsi berriak eta elkar ulertzea kostako zaie orain di. Timber, move, dance, Lehen jarduna hogeita zazpi eta hogeita amaika galduzuen bidasoak hartaleko kiroldeian teukroren kontra. Inorketzuen halako asirarik espero, baina orezko bemaia ja, zaia da, auurkariko gorak izango ditu bidazoak eta lehen baien lortu beharko du. Jokalari multzoarekin talde sendoa osatzea. bihar etxetik kanpoko lehen neurketa izango du bidazoak zorzietan baadoi du. <totipan> etxetik kanpoariko da baita ere ondarribia eskualoi taldea. Laerrun batean egingo dio eskualoiko Espainiako lehen mailari, Iaz, igora lortu eta gero, Eibarren jokatuko dute lehen partida. Berdeek, bihar, amarter aurrera gaurera, somoz Eibar Eskualoia, taldearen kontra. Errugian, ondarri kontrako bidea egindu ezta dendaiak, federal bat ligan aritu zen joan den urtean, mailagadu zuen eta aurten federal bian ariko da, Berriro, ondo abiatu da hala ere Daniel Larretxaren taldea. Garaipen lortu zuen lehen jardunaldian. Florantz eren kontra, hogeita sei, eta emeretzi irabazi zutelako etxekoek ondarra hitzen. Eta aramitz hartuko du endaiak bigarren jardunaldian. Ondarra izango da partida hau ere, igandean iruterrietan. Well, Eta bukatzeko aipatu Deep Crack, eh, Cracken Estatu eh, batuetan egiten ari iren munduko Ez alon, txapelketako Ze bateko final erdian izango dela bihar Ander elosegi irundarra Eta joan krespo Taldekidea berriz Kabateko finaletik kanpo gelitu zela atzokoan.. <mulik> Gainera 3. gaueko lasterketa izango bihar Irunean 8:30etan abiatuko da eta bai abia puntua irtera zein elmuga San Juan plazan finkatu dituztela Esterik ez gaurko batik entzule, ia horrein bai, sei zerdiak dira dagoeneko eta euskal irratietako programaziorekin utziko zaitut jarraian. Aste hon, eta kogoratu ostiralero izango duzula, bebidasoako kirolaren berri, antxete irratiko, kiroletik saioan. Jarraian esan bezala, euskal irratietako programaziorekin utziko zaitut.